Bratři a sestry, jak poznáme, že opravdu milujeme? Jeden z poznávacích znaků lásky nám dnes představuje Pavel listu Filemonovi, když adresátu listu píše, Tvá láska mi způsobila velkou radost. A útěchu, když si bratře občerstvil srdce věřících. Ano, bratři a sestry, pravá láska působí milovaným radost, přináší jim útěchu a občerstuje jejich srdce. Ptejme se tedy každý sám sebe, přináší i moje láska druhým radost. Útěchu, občerstvuje jejich srdce? Jestli ano, tak je to láska a díky Bože za ní. Keštvou pomocí trvá. Jestli ale to, co nazývám láskou, přináší druhým smutek, bolest, strach, nepokoj, neútěchu. Jestli to druhým ničí srdce, pak lžu sám sobě a ve skutečnosti nemiluji. V takovém případě bych si měl přiznat, není ve mně dost lásky Bože. Dej mi sílu k obrácení. Nauč mě, prosím, opravdu milovat.